Інституція подружня така, яка вона сьогодні є, не може задовольнити ідеологів нової Німеччини. Природний добір чоловіка і жінки, які мають сплодити людину вищого типу, повинен стати справою громадського або у всякому разі партійного контролю. Ого, то веселі речі! Засміявся хтось тут же за спиною Ольги. Йому відгомоном Відповів сміх з різних місць залу Прльошупанства, панства, пр -льошу панства Розмахував руками пан Костецький Ніби збирався решетом прикрити горобців Кінець кінцем це непрлістойно Дайте докінчити доповідачеві Пан Рльоманик, прльошу Отже, виховання нової людини Повинно починатися ще в лоні матері Перепрошую, ще до лона матері Жінки, ще до свого запліднення, Ольга зиркнула з підвій на кузин. Аврельця вперла з підборіддям в груди і вся пішла жаром, а Маруся, не менш червона, слухала з напіввідкритим ротом. Повинна бути на спеціальній дієті, щоб підготувати відповідні біофізичні умови для майбутнього нащадка. В залі знявся шум як курява. Пан Костецький стукав олівцем по столі, потім по графині з водою, а врешті почав дзвонити склянкою об графин. Зал заспокоївся, але не зовсім. Костецький пошептався про щось з романиком. Той, видко, не радо, поморщачись та кривлячись, але все таки, як можна було здогадатись, дав себе переконати і погодився на те. Що йому пропонував пан Костецький? «Прлюшу панства, прлюшу панства, ще хвилина уваги! Зважаючи на те, що доповідь зрештою надзвичайно цікава, затягнулась понад півторлі години, доповідач на цьому закінчує. Кому що не ясно, давати питання». У залі відразу загомоніли на всі лади і хоч голоси, здавалось, зливались в один гамір, проте в загальному потоці відчувались прихильні і ворожі для доповідача інтонації. Романик зовсім охляв. Був подібним до накрохмаленої ляльки, яку необережно залишили під дощем. «Я прошу слова!» відізвався чийсь свіжий, задарикуватий голос. Всі шиї потягнулись у бік голосу. Посеред моря голів стояв високий, з вихрястим чубом рум'яний блондин. Ви бажаєте дати запитання чи виступити? Одне й друге. Пан Костецький порадився поглядом з Романиком. Ольга, яка слідкувала за грую обличчя Романика, зауважила, як той схвально кліпнув оком. Прилюшу ваше прилізвище. Березовий. Пан Брлязовий має слово Коли хлопець став лицем до публіки Ольга зразу впізнала в ньому Сина судового радника міста нашого Це був вродливий юнак З цією ніжною Молочною красою в ясних тонах Один з тих Що їх природа насаджує в людському саду Як тюльпани для декорації Одягнений він був скромно у куртці спортивного фасону і штанах-гольфах. Але ця скромність була не зовсім щира, бо і куртка, і штани пошиті з вишуканого матеріалу. А проста форта тільки підкреслювала їх високу якість. «Я...» – запнувся син радника Березового. «Я хочу сказати, що мені дуже сподобалась доповідь. Давно треба було...» А наша українська байдужість так само винна, що ми щойно тепер вислухали доповідь на таку тему Треба було давно А то нас, українців, можна тільки пізнати по тому, що не знав, забув, спізнився Я протестую і вимагаю, щоб такі доповіді були частіше Я так само, він говорив скоромовкою, задихаючись від надмірної роботи власного язика о, і воно береться ще гавкати Почула Оля у себе над вухом У неї закалатало серце Це завадка дав їй знати, що він за її спиною Вона боялась повернути голову в його бік Щоб він не зрозумів цього як заохочення заговорити до неї Вона думала про те, що його присутність скувала їй кожний рух І нахилилась до Аврельці щоб він бачив, що вона не сама Оля була стревожена А разом з тим, з незрозумілої для себе причини Задоволена його присутністю Той факт, що він постарався опинитися близько неї Крім остраху Сповнив її ще й своєрідною, чисто жіночою гордістю Тим часом Березовий почав уже з шпаргалки у виняткових добах, коли нація розпорошена, як українська, наш патріотизм мусить стати расовим. Ми мусимо, як і всі народи світу, як у першу чергу німці, бути зв'язані з своїм минулим. Нам треба брати приклад з гордого, войовничого германця. Сядай, маж ж багато добре, сказав Заватка. Олі здалось що його голос, хоч тихший, став ще виразнішим. Невже ж він примістився поруч? «Панове, в кого ще які запитання?» «Я прошу слова». Цим разом звівся понад голови кремезний, немолодий вже чоловік з квадратним обличчям на короткій широкій шиї. Пан Костецький встав. Перлюшу панства, але тільки запитання – Якщо у вас запитання, то прилюшу. Чоловік заклопотано почухав за вухом. Видко, не знав добре, чого вимагають від нього. «Хай буде по-вашому», – згодився він. «Я й правду хотів запитати шановного доповідача. Ви говорили тут довго, ми вас слухали. Багато з того, що ви тут читали, я не зрозумів». Але одного хочу запитати У житті практично, як то кажуть, ще може мати якесь застосування Чи то тільки отак, словечка? Я можу відповісти на ваше запитання Романик намагався зберегти спокійну поставу Але його зраджувало тремтіння щелепів Які не піддавались наказам його волі І смикалися щораз з частішими інтервалами «Отже, Євгеніка». Чоловік з квадратним обличчям знову звівся на ноги. «Пане Романик, що ви мені про якусь Євгенію? Я вас питаю, а ви відповідайте мені простими словами, щоб я міг зрозуміти, а ви мені Євгенію». «А ви хочете простої відповіді? Можна». «Я хотів науково обґрунтувати». Але коли вас не цікавить, то можна, розуміється, і простіше. От, для прикладу, ви працюєте в генеральному штабі, і вам треба знати, які чоботи, розумієте, який розмір чобіт треба вам заготовити, чи які мундири треба вам пошити для нового контингенту солдатів. Ви звертаєтеся з цим до антрополога, ученого, а він, знаючи, який тип переважає в даній околиці, дає вам відповідні виміри. Ви не економите матеріал, не замовляєте ні за великих, ні за малих черевиків, і штани якраз в міру. Або ви промисловець і відкриваєте собі магазин готової конфекції в даній місцевості. Тут вам теж треба звернутися за порадою до антрополога, і він вам порадить – які розміри переважають у даній околиці? То... то як? Вся користь з вашої доповіді лише в штанах і чоботах?» Спитав той чистосердечно і саме цим викликав у залі бурю сміху. Пан Костецький довго дзвонив склянкою об графин, поки зал сяк-так заспокоївсь. «Ще є запитання?» «Є...» Поквапно вигукнуло є міцне горло. «Порлюшу наперед!» «Дякую, красно! Можна і звідси! Ми люди скромні!» Ольга не хотіла повертати голови, щоб не зустрічатись очима з заваткою, тому так і не бачила, як виглядає той чоловік. «Що вас цікавить, пане Той?» «Я хотів би знати...» Як то практично мала б виглядати ця мішанина нашої крові з німецькою? Чи німецьких жінок будуть привозити в наше, чи нашівських хлопців будуть товарняками відправляти в Німеччину? Зал затрясся не так від оплесків, як від тупотіння ніг. Хто нестримно сміявся, а хто свистів у свисток. Здавалось, що порошнява мжичка, яка знялась у повітрі, це не пилюка, а ефірне тіло, яке сформувалося внаслідок згущення людських голосів. Кілька голосів до захрипу кричали «Ганьба! Провокація!» Але вже годі було розібрати, на чию це йшло адресу і від кого. Пан Костецький опинився на сцені. Він руками, очима, плечима просив, молив спокою. Але зал доти не вщух, «Доки не видихавсь, доки в тих, що плескали, не заболіли долоні, а в тих, що тупотіли – ноги, а в тих, що кричали – не захрипли голоси». панство, я вважаю! Я ж прльосив спокою! Я вважаю! Я не в силі всіх вас перелькальчати! Це прльелюдно! Я вважаю, що питання було поставлене з прльовокаційною метою – і тому не вважаю доцільним, що пан Рльоманик відповідав на нього. Я жадаю відповіді на моє питання. Ви можете у крайньому випадку просити, а не жадати. Ви чуєте, що голова зборів позбавив у цій справі голосу мене так само, як і вас. Я прошу слова, гукнув завадка мало що не над Ольженим вухом. В залі відразу притихли. Відчулося, що виступу завадки чекає одна і друга сторона В Олі теж наростав неспокій Суперечливі почуття металися в ній Вона прагнула провалу і перемоги для Бронка Пан Костецький, напевно, теж уявляв собі, чого можна чекати від завадки Бо насупившись, неохоче буркнув Для виступів слово пізніше – «А в мене запитання!» За спиною Ольги заскрипіла лавка. «Не терляєба, не терляєба!» – замахав руками головуючий. «Питання можна звідти, чого сюди?» Бронко, що вже порівнявся з рядом, в якому сиділа Ольга, мовчки пробирався вперед, до сцени. По руках Бронкової голови та спини Ольга здогадалась – що місцями йому ставили рогатки з колін, а місцями мало що не на руках перекидали його наряд вперед. Нарешті він, спітнілий, вийшов на сцену. Став, широко вперся ногами в підлогу, оглянув зал, а потім вже знайшов очима головуючого. – Що вам не ясно, пане Завадка? У Костецького від обурення трусилася нижня щелепа але він намагався до кінця зберегти об'єктивність головуючого, бодай про людське око. Завадка посміхнувся вузькою, злою посмішечкою. «Багато мені чого не ясно, пане голову. Та й не дивуйтесь, доповідь була вже надто високого штилю. Пане Завадка, ми постарляємось відповісти на ваше питання, якщо вам не ясно щось». Тільки прильошу вас без усяких там прольовокаційних штучок. Доповідь наукова серйозна. Навіть дуже, пане голово. По залі весело загуло. Заватка, випереджаючи функцію пана Костецького, схопив стола склянку і подзвонив нею об графин. Оскільки веселий гул підняли саме прихильники заватки, то вони зразу ж і притихли. Я питаю, мені цікаво, чого це ми, українці, маємо у всьому наслідувати німців, які, слухайте, протягом всієї нашої історії ніколи не доводились нашому народові ні сватом, ні братом, ні, хоч би, вибачте, кумом? Чого це ми взагалі маємо когось мавпувати? Поруч з нами, від самої колиски, живе наш найближчий брат і друг російський, ЗАЛ, який у відносному причаїні слухав заватку, на слові «російський» вибухнув, наче розірвалась. Схвальні гарячі оплески мішалися з хуліганським свистом і тупотінням ніг, так само, як і слово «славно» злітало у повітря, словом «ганьба». «Слава Росії!» – вигукнув хтось від усього серця, а йому у відповідь розлягалося густим басом. «Ганьба агентам Червоної Москви!» «Якщо йому дадуть ще слово, то може дійти до бійки», зауважив хтось недалеко Ольги Тоном, з якого відчувалося, що він не мав би нічого проти такого видовища. Завадка, обпершись на стіл, заклав ногу на ногу, ніби відпочиваючи. Ця легковажна поза трохи охолодила найбільш розгарячених. В залі Скволу стихало. Завадка став у попередню позу. «Чого ж ви такий рейвах підняли? Ощаджуйте свої сили, а то видихнетесь на дрібне. А коли дійде, слухайте до істотного, то чим будете горлати?» Порляшу питати, закликав його до порядку вже розлючений пан Костецький. «А що я роблю?» – огризнувся Бронко – Хіба я не питаю? Але я зараз ще одне питання, пане голову Я хотів запитати, тобто хотів би знати Хто дав право нещасному доповідачеві Паплюжити український народ І називати його стадом ідіотів Ганьба, ганьба йому Вибухнуло кілька голосів водночас Але завадка попросив рукою спокою І в залі притихло і тому подібних дурнів, коли саме українці поруч з росіянами, та будьте ж тихо, прикусив він губу. Коли українці взяли, збудували соціалістично останнє слово державу, присутнім довелося вже додумати, бо в залі знявся такий шум, що заглушив дальші бронкові слова. Люди посхоплювалися з своїх місць хто з цікавості, а хто з наміром видертися з цього пекла. З різних кутів залу почали придиратись до виходу хлопці з палицями, тримаючи їх високо понад головами, як емблеми своєї корпорації. «Вони будуть зараз битись, я боюсь!» вп'ялась Аврельця пальцями в Олину руку, мов би кихтями. «Ходімо звідсіль, я боюсь!» Ольга повернулась щоб податись до виходу. Але дорога туди вже була відрізана. Біля головних дверей стояв гурт чоловіків з палицями, які нікого не випускали. «Ви не маєте слова! Я... Я позбавлю вас слова! Позбавлю!» Пирскав слиною Костецький і горнув до грудей руки, наче б відібране слово було щось на зразок кошика з яблуками, що його видарав завадка». Заватки вже не було на сцені. На його місці стояв юнак з буйною солом'яною чуприною. Хоч його не було чути, але з жестикуляції в бік романика можна було здогадатись, що йому сподобалась відповідь тамтого. Завадка тим часом стояв на імпровізованій з людських спин трибуні і далі питав. «Завдяки здоровій горлянці...» Ольга аж здивувалась, звідки у друкарського робітника такі здорові легені. Він перекрикував офіціального промовця, і тому з слів Бронка все ж таки можна було щось виловити і для себе. Заватка запитував, але будував речення так, що в ньому була і відповідь. Наприклад, він питав, чи знає доповідач про те, що в Заліщицькому так званому українському Мерано за урядовою статистикою, щорічно вмирає 70% українських немовлят. Цю цифру Ольга почула виразно. Чи знають вони, що в Польщі... Ольга не дочула цифри. Людей кінчає самогубством з причин безробіття. А чи відомо, що 70% проституток – це колишні звільнені з роботи? Чи відомо? Чи відомо? Вже декілька разів його намагалися зіпхнути з трибуни. Але трибуна відбивалась, і завадка продовжував питати. І тоді пролунав постріл. Ольга з неймовірною рівночасністю почула постріл і побачила, як Аврельця, скулившись, захиталась. Хтось з чоловіків підхопив і, немов дошку, спер її облавку. Потім другий а за ним третій постріл З протилежного кінця залу Розлігся істеричний жіночий крик «Ранили! Він вмирає!» Запах пороху рознісся по залу З дзенькотом вилетіли десь шиби В зал війнуло відразу свіжим повітрям На сцену вискочив розкоювджений романик «Комуністи стріляють! Спасайтесь!» Аврельця зціпила сині губи і закотила білки. Ольга оглянулася на Маруську. «Що з нею? Де вона?» Маруська зникла, як дим. Дівчата з писком стовпились біля вікон. Хлопці одну за одною пересаджували їх через підвіконня. Можна припустити, що вони по той бік вікна падали комусь на руки. Біля дверей штурмували прохід. Оля зі страхом дивилась, як там... Мовчки істинно по-чоловічому приймають і віддають удари. З тієї рухливої мішанини спин і рук годі було взнати, чия бере. Середина зали була майже порожня, за вікном не вгавав поліцейський сюрчок. Ольга була в такому стані, коли людина, приголомшена сильними враженнями. Психічно добіє настільки, що не реагує вже на будь-які зовнішні прояви. Вже не відчувала страху. Не турбувало її і те, що сталося з Маруською. А якось ту подумала про те, що все ж таки Аврельцю треба звідси винести. Але як? А тут якраз нагодився Олег Березовий. Пізніше Ольга зрозуміла, що він сам був у поганій ситуації. Ключатись у бійку біля дверей не мав охоти, а вискакувати через вікно, яке за спільною німою угодою обох сторін було призначене для дівчат, йому не личило. Випадок Заврельцею надавав два козирі зразу і виявити себе лицарем, і самому хитромудро вибратись з цієї колотнечі на світ божий. Панно Олю, я вам допоможу!» «Беріть її під руки, вона ще не зовсім зомліла. Я чую по її диханню. Ходім, тягніть її! Я проведу вас поза кулісами ходом для пожежників. Ходіть, ходіть!» На вулиці відразу ж з'явилася, буцім на шнурочку опустилася з неба, Маруська. «Розпалена!» З нервовим сміхом тут же стала демонструвати своє роздерте плаття. З пожвавленням, яке видавалось дуже невчасним на фоні загальної ситуації, стала голосно розповідати, як вона стрибала з вікна, як мало бракувало, щоб розбитись, як там на долі хтось схопив її в обійми, як посадив на землю, як спитав, звідки вона, як вона розповіла. «Тихше, Марусю, тихше!» «На нас звертають увагу!» Біля народного дому гарцювали на конях поліцаї. Нашівські міщани, які висипали на вулиці, щоб пройтися після богослужіння в церкві, зупинялись, допитуючись, що сталося. Обікрали, побились, чи, може, машина кого переїхала? Заки Ольга з кузинами дійшла додому, у Річинських вже знали, що комуністи напали на збори, стріляли в людей, багато поранених, либонь, і трупи є. Олена, яка чекала Ольгу напівжива, побачивши її цілою, зайшлась нервовим риданням. Довелось навіть попросити доктора Мажарина, щоб дав Олені краплі для заспокоєння. Він запевняв домашніх, що це нормальна нервова реакція. Коли Олена заспокоїлась вже настільки, що почала розпитувати, як воно насправді там було, Маруська дала волю своїй фантазії. Розповідала вона з таким пожвавленням, з таким цікавим вимальовуванням деталей, що Слава нарешті сказала Отож я дурна, чого я не пішла з вами. Домовились нічого не писати тітці Меланії про пригоди дочок. Проте на четвертий день Меланія вже була в нашому. На велике здивування всіх, вона пройнялась не так небезпекою, що загрожувала її дочкам, як тим, що у Покутських вістях, де була вміщена невеличка нотатка про черговий хуліганський напад комуністів, не було подано прізвищ жертв. Тітка Меланія була впевнена, що у цей список попали б і її обидві дочки. У всякому разі, Меланія закупила декілька примірників цього номера покутських вістей як матеріал, який даватиме їй моральне право розповідати детально про активну участь її дочок в політично-громадському житті нашого. Оскільки мети досягнуто, Меланія забрала дочок додому. При від'їзді попередила Олену, що залишені продукти вони від'їдять під час карнавалу. Бронко прорахувався, коли думав, що Філіпчук другого жня після похорону Річинського звільнить Олексу з роботи. Шеф не тільки не прогнав Олекси, але вів себе так, наче б йому нічого не відомо, про випадок навічу у Калиниці. А якщо, мовляв, і чув дещо одним вухом, то не надає тому жодного значення. Грація виразно говорила, як ретельно готується Філіпчук до наскоку. Знаменне і те, що через кілька днів після смерті каноніка Філіпчук сам став за реал. Бронко не міг відгадати маневру шефа. Чи хоче він цим показати, що в нього – Крім адміністративно-вождівських здібностей, є ще й спеціальність складача. Отож, мовляв, майте на увазі сякі такі, що місце звільненого я можу завжди сам заступити. Чи прочувши про масове опровспілкування працівників друкарень, він хоче начебто панібратськими стосунками задобрити своїх людей, як він любив називати робітників. У всякому разі, присутність шефа у цеху отруювала повітря. Люди втрачали не лише охоту до жартів, але й до розмов взагалі. Навіть сердега пірожик, який з таким професійним замилуванням розповідав про свої незліченні хвороби і найновіші методи їх лікування, тепер лише сопів, як напхана подзюб качка. Філіпчук пробує в годи зав'язати нитку розмови з своїми людьми. Але це йому не вдається. Вузлик щоразу уривається. Всі, крім Рудого, мовчать або спекулюються чемностливим так чи ні. Найбільше страждає від цієї ситуації Олекса Загайчик. Бронкові було до того жаль бідного хлопчиська, що він не раз мусив стримувати себе перед Філіпчуком, щоб не зірватись і передчасним вибухом не попсувати справи. Боронко знає, що від того випадку в Калиниці загайчик день в день, з години на годину чекає, що шеф викличе його на розмову. І це вичікування триває вже четвертий місяць. Спітнілий, вимучений Олекса, Нагадує Бронкові, приреченого на смерть, коли виконання вироку щоразу відкладається. Бронко пробував промовити до розуму Олекси. «Чого ти боїшся, хлопче?» «Бити тебе ніхто не буде». Відповідь була. «Я не боюсь буків. А схоче він тебе з роботи прогнати, ми, твої товариші, постанемо за тебе». Та я і не дуже стою за тією роботою. Жив до нього, житиму і без нього. А тоді якої холери трясе штанами? Олекса мовчить. Він настільки простий у своїй чесності, що не заперечує. Бронко ламав собі голову над причиною страхів Олекси і не скоро дійшов би до неї, якби не допоміг Рудий. Цей мерзотник Доти провокував загайчика, Доти щупав його з усіх боків, поки не нащупав слабкого місця. Олекса не вільний від забобону про загробне життя. І з того часу, як тільки Філіпчук з цеху, починаються розповіді про духів. Притому сучий син прикидається, ніби він не Олексу має на думці, а, власне, сам не може розібратись, у цій спіристичній плутанині. Він, річ ясна, розумом не вірить в жодні духи. Але що ж робити, хлопці, з таким, наприклад, фантом? Повертається він учора десь біля півночі з ресторанчика і на Рибацькій вже якраз біля каплички. А кажуть, що там колись ціле кладовище було. Бачить він у тіні якусь чорну постать. Причаївся хтось у тіні, хай собі буде, яке йому рудому діло до того. Ага, ще подумав, то, напевно, придуркувати Ян, бо він то любить ходити завжди в чомусь довгому. Старий вічно шукає закопаних скарбів.